Hanni und Nanni und das Geisterschloss. Vater hatte für Hanni und Nanni ein feines Ferienprogramm entworfen. Sie durften Tante Erna besuchen, die in einem großen Dorf nahe bei den Ellernbergen wohnte. Zwei funkelnagelneue Fahrräder waren schon vorausgeschickt worden. Drei rote Triebwagen, das war der ganze Zug, der Hanni und Nanni an ihren Urlaubsort brachte. An jeder kleinen Station wurde gehalten. Die meisten Reisenden schienen sich zu kennen. Sie musterten die Zwillinge eingehend. <lacht> Dasselbe Mädchen gleich zweimal, das lässt man sich gefallen bei so hübschen Dingern. Bitte, wann kommt Rottleben? Zwei Stationen noch. Bleibt ihr länger dort? Ja, vier Wochen, bei unserer Tante Erna. Fahrräder haben wir auch schon dort. Na, dann sehen wir uns bestimmt noch manchmal. Es stellte sich heraus, dass der alte Herr Bürgermeister der Gemeinde war und Tante Erna gut kannte. Als der Rottlebener Bahnhof in Sicht war, steckten Hanni und Nanni die Köpfe aus dem Fenster und entdeckten ihre Tante auf dem Bahnsteig. Oh, Hanni und Nanni, <lacht> Ihr habt euch ja gar nicht verändert. Habt ihr noch mehr gepägt? Oh, gut, dass du fragst, Tante Erna. Menschenskid, Nanni, beinahe hätten wir vor lauter Wiedersehensfreude unseren Kleiderkoffer vergessen. Ich stell dir vor, der Zug wäre damit weitergewandelt. Oh. <lacht> Ach, ihr habt euch wirklich nicht verändert, Hanni und Nanni. Genauso fidel wie eh und je. Na, wir wollen es uns toll gemütlich machen. Ihr sollt sehen, ihr werdet Ferien haben wie noch nie. Und so wurde es auch. Als Hanni und Nanni, Tante Ernas Haus und Garten, die Stachelbeeren, die Himbeeren, die kleinen Kätzchen, die wunderschönen Rosen genug beschnuppert hatten, fuhren sie jeden Vormittag mit ihren schicken Fahrrädern los, um die Gegend zu erkunden. Eines Mittags kamen die Zwillinge besonders aufgeregt nach Hause. Heute waren wir in einem Schloss, ja. ganz in der Nähe. Und da war gerade ein Fest. Ein Fest? Wo wart ihr denn da? Wir sind die Straße hinausgefahren und dann zum Wald abgebogen. Mhm. Und auf einmal waren wir in einem richtigen Park. Ein toller Park. Riesige Buchen, dicke Eichen und auch viele ausländische Bäume. Plötzlich standen wir an einem großen Teich. Sein Wasser war ganz dunkel. Da müsst ihr am Geisterschloss gewesen sein. Ein Geisterschloss? Oh, spannend. Doch was war da für ein Fest? Wir sind um den See herumgegangen und plötzlich hörten wir Musik und sahen das Schloss. Mhm. Schön ist es. Groß und mächtig. Die Fenster glänzten in der Sonne. Auch viele Leute promenierten auf dem großen Eingangsplatz und eine Kapelle war auch da. Um Himmels Willen, Kinder, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das Schloss ist verlassen seit vielen Jahren schon. Wer sollte da ein Fest feiern? Die Fenster sind voll von Staub und Spinnweben. Überhaupt ist der ganze Bau verkommen. Und dann waren wir wohl woanders, Tante Erna. Unser Schloss sah gar nicht verkommen aus. Nein. An den Treppen standen große Tübel mit Palmen und grünen Büschen. Stimmt genau, Nanni. Das war ebenso wie in Lindenhof in dem einen Sommer, als der Sturm kurz vor unserem Sommerfest die ganzen Anlagen vernichtet hatte. Weißt du es noch? Erzählt weiter, Kinder. Was gab es an dem sonderbaren Platz noch zu sehen? Die Leute waren alle sehr hübsch angezogen. Sie schienen sich gut zu amüsieren. An einer Seite des Schlosses war ein kleiner Tanzboden. Und da drehten sich die Paare. Übrigens waren noch Fotografen da. Mhm. Wir müssen versuchen, Bilder zu erwischen, damit du uns glaubst, Tante Arma. Oh, Tante Arma, wenn es hier ein Geisterschloss in der Nähe gibt, dann interessiert uns das mächtig. Bitte, erzähl doch davor. Oh, ja. Tja, also, das Geisterschloss liegt genau so, wie ihr es beschrieben habt. Es hat eine große Freitreppe, aber von Pracht ist da nichts mehr zu merken. Überall Staub und Spinnenweben. Der Putz blättert von den Mauern, die Treppen sind schadhaft. Ich bin einmal dort gewesen. Mir ist es zu unheimlich dort. Und wem gehört das Schloss? Das Schloss hat einer reichen Familie gehört. Grafen oder Barone waren es. Der letzte Bewohner ist vor vielen Jahren gestorben. Das heißt, dass noch ein Erbe von ihm in Amerika oder Australien lebt. Doch er hat sich nie gemeldet. Obgleich in Zeitungen große Aufrufe an ihn erschienen. Vielleicht lebt er auch nicht mehr. Die Landesregierung verwaltet alles. Aber du liebe Zeit, die haben auch andere Sorgen als dieses Schloss. Aber warum nennt man es das Geisterschloss? Weil es dort spukt, sagen die Leute. Angeblich soll ab und zu ein Licht durch die Räume geistern. Merkwürdige Geräusche sind zu hören. Aber ich glaube das alles nicht. Natürlich wird auch eine Geschichte erzählt von einem der früheren Herren, der einen Diener erstochen hat. Ich verstehe bloß nicht, wieso wir ein Fest dort gesehen haben. Bestimmt. Wir haben nicht geträumt. Nein, bestimmt nicht. So recht geheuer ist es mir nicht. Aber ihr habt recht. Am helllichten Tag kann es kein Spuk gewesen sein. Wir fahren morgen noch einmal hin. Nein. Oder wartet. Davon abbringen kann ich euch doch nicht, also komme ich mit. Wir können ja zu Fuß hingehen. Tante Erna, du bist ja eine Heldin. Aber Tante Erna war gar keine Heldin. Ihr war etwas unheimlich zumute. Das Fest und das Geisterschloss gingen ihr nicht aus dem Sinn. Und am Abend, als die Zwillinge schliefen, rief sie den Bürgermeister an und erzählte ihm die Geschichte. Am nächsten Morgen erschien der alte Herr am Kaffeetisch in der Sommerlaube. Hallo, da haben wir die beiden ja wieder, meine netten Reisegefährtinnen. Na, wie gefällt euch unser Rottleben? Ihr habt ja schon allerhand entdeckt, wovon hier kein Mensch wusste. Wieso? Was haben wir entdeckt? Also mit diesem Fest im Schloss hat es eine Richtigkeit. Tante Erna hat es mir gestern Abend am Telefon erzählt und ich habe heute Morgen beim Landratsamt nachgefragt. Man hat vor dem Schloss einen Film gedreht. Ach, wie schade. Also kein Geisterfest im Geisterschloss. Schade. Übrigens habe ich bei dieser Gelegenheit noch etwas Interessantes erfahren. Man hat doch von Zeit zu Zeit Aufrufe nach den Erben von Baron Herringer veröffentlicht. Da hat sich vor etwa einem Jahr jemand gemeldet. Von Australien hat ein Mann geschrieben. Er behauptet, dass seine Mutter Herringer hieß. Sein Vater war bürgerlich und die Mutter war heimlich mit ihm von zu Hause geflohen. Eine ganz romantische Geschichte, nicht wahr, ihr Mädchen? Mhm. Das klingt ja wie ein Roman. Die Eltern des Mannes sind tot und er wusste nichts Genaues von ihrem Heimatort. Aber er schreibt... Ähm, Wenn ich genug Geld gespart habe, komme ich nach Deutschland. Das wollte ich längst einmal. Und bis dahin versuche ich, auch noch Anhaltspunkte in den Papieren meiner Eltern zu finden. Ja, das ist nun aber schon länger als ein Jahr her. Seitdem hat man nichts wieder von ihm gehört. Da sollte man aber doch etwas unternehmen. Ich meine, die Behörden. Und einstweilen verlottert alles weiter. Warum sucht man den Erben nicht von Neuem? Wir werden Augen und Ohren offen halten. Vielleicht finden wir eine Spur. Das wäre schön. Der Erbe kann sich dann bei euch bedanken. Es ist nämlich keine Kleinigkeit, was er erbt. Oh, ihr Kinder, ihr habt euch wirklich nicht verändert. Seid nur vorsichtig und steckt eure Nasen nicht in Dinge, für die ihr noch viel zu jung seid. Übrigens habe ich eure Freundin Jenny für eine Woche hierher eingeladen. Sie wohnt ja gleich im Nachbardorf. Sie bringt ihren Bruder mit. Oh, Tante Erne, du bist doch die Beste. Jennys Bruder wollte ich längst mal kennenlernen. Mhm. Er hat Jenny die besten Streiche verraten, die Ben Lindenhof angestellt haben. Oh, da kann ich sicher auch ab und zu meinen Enkel Peter herschicken. Jennys Bruder wird sich dann bei drei Mädchen nicht einsam und verlassen fühlen. Ah, oh, toll! Prima, dann sind wir eine ganze Mannschaft! Oh, Tante Erna, du bist die aller allerbeste. Ihr Schmusekatzen! Tja, ich hatte Angst, es könnte euch langweilig hier werden. Aber nun bin ich froh, dass ihr so viel Gesellschaft bekommt. Schon am anderen Mittag waren Jenny und Jürgen per Fahrrad in Rottleben. Jubelnd sausten die Zwillinge ihnen entgegen. Sie hatten sich am Vormittag im Haus nützlich gemacht, denn Erna hatte ja ihretwegen nun wieder eine ganze Menge Arbeit mehr. Peter kam auch dazu. Er war ein lustiger Bursche, mit dem sich alle gut verstanden. Nachmittags schon hielten die fünf in der Laube großen Rat, was sie alles unternehmen wollten. Ich bin für große Geisterschlossbesichtigung. Oh ja, heute ist es zu spät. Kommt mit, drüben am Fluss wollen wir angeln. Aber wir haben hier keine Angelruten. Mhm. Macht nichts. Ich besitze zwei und lange geschmeidige Gärten vom Raselnussbusch ergeben die drei fehlenden. Mhm. Mein Vater hat mir früher immer nur solche gegeben. Sie suchten sich am Fluss Stellen, die Peter für günstig hielt. Große Steine und Holzstämme, die im Wasser lagen. Nanni rutschte aus und quietschte vor Schreck. Hanni stach eine Mücke genau auf die Nase und Jenny bekam einen ihrer berühmten Kicheranfälle. <lacht> Entschuldigt, aber es ist wirklich zu komisch, dass wir toternst und geduldig ausharren und hoffen, dass vielleicht mal ein Fisch anweist. <lacht> Euch fehlt eben der richtige Sportgeist. Ha! Da, es hat eine angebissen. Du musst aufspulen und sie erst anreißen, Jürgen. Dass sich der Haken auch festsetzt. Komm, lass mich mal. Oh, ein ganz schwerer Bose muss das sein. Kommt anscheinend ganz von unten. Was da von ganz unten kam, war ein kaputtes Plastikrokodil mit einem langen Kopf und spitzen weißen Zähnen. Länger ja. als ein Meter. Ein ganz schönes Reittier. Hey, ich habe eine Idee, was man damit anfangen könnte. Was willst du denn damit, Jürgen? Pass auf, ich flicke es mit meinem Fahrradgummi und lasse die Hülle halb voll Wasser laufen. Und dann? Na, das werdet ihr schon sehen. Geschickt flickte er mit Peter das Loch, da nahm er das halb mit Wasser gefüllte Krokodil unter den Arm und schwang sich auf sein Rad. Das Wasser gluckerte und gurgelte in der Hülle und das Tier nahm die merkwürdigsten Formen an. Jenny fiel fast vom Rad vor Lachen. Sie machten einen weiten Bogen um Rottleben in Richtung Geisterschloss. Am Teich machte Peter Halt. Nun werden wir das Biest noch mit Luft auffüllen und dann in den See befördern. Peter, kannst du es aufpumpen? Ich ziehe inzwischen meine Badehose an und schwimme dann in die Mitte des Teiches damit. Das ist ja beinahe wie das Ungeheuer im See in Schottland. Im Loch Ness. Dies ist Nessie Nummer zwei. Nessie vom Geisterschloss. <lacht> ja. Seht doch, wie es nickt und schwimmt. Grandiose Idee, Junge. Bin gespannt, ob jemand unser Krokodil entdeckt. Das erfuhren sie schneller, als sie dachten. Schon am nächsten Tag erzählte Tante Erna beim Mittagessen davon. Stellt euch vor, im Geisterschloss ist es doch nicht geheuer. Die Bäckersfrau ist gestern Abend mit dem Rad durch den Park gefahren, um den Weg von der alten Mühle abzukürzen. Und da hat sie im Dämmerlicht gesehen, dass mitten im Teich irgendein seltsames Tier herumschwamm. Es war ihr ganz unheimlich zumute, hat sie gesagt. <lacht> Tante Erna, du darfst es der Bäckersfrau nicht weitersagen. Aber im Teich schwimmt das Krokodil, das Jürgen gestern aus dem Kellersee gefischt hat. <lacht> ihr kleinen Alunken. Ja, ihr habt recht. Man sollte es wirklich nicht weitersagen. Mal sehen, was für Blüten der Aberglaube treibt. Die Bäckersfrau erzählte allen Hausfrauen, wenn sie Brot und Semmeln holten, ausführlich von dem Untier im Geistersee, wie sie es nannte. Und das Untier wurde dabei immer größer und fürchterlicher. Die fünf Freunde beschlossen, das Schloss einmal gründlich zu betrachten. Sie brachen bei Zeiten auf stellten die Räder in der kleinen Hütte am Teich ab, die Hanni und Nanni Badehaus tauften und gingen zum Schloss. Dies hier muss ein Schlafzimmer gewesen sein. Oh, und das sind ja Öfen wie bei Hänsel und Gretel. Hm? Wie viel Kohlen werden die Leute früher gebraucht haben, um das Schloss warm zu kriegen? Wahrscheinlich haben sie Holz genommen und in jedem Winter einen ganzen Wald verheilt. Davon besaßen sie ja genug. Denkt nur, wie viel Wald heute immer noch zum Schloss gehört. Wenn man sich vorstellt, dass es irgendwo einen Menschen gibt, dem das alles gehört und dass der es nicht weiß. Das ist doch toll. Vielleicht ist er viel zu arm, um hier zu reisen. Hm. Jedenfalls finde ich, wenn dies schon ein Geisterschloss ist, dann könnte sich einer der Geister bemühen, einen Erben herbeizuzaubern. Mhm. Das wäre doch wirklich eine Aufgabe für ihn. Wie schön musste das alles hier einmal gewesen sein. Verblasste Deckengemälde, Wandmalereien und gewaltige, noch immer ein wenig funkelnde Kronleuchter ließen das ahnen. Auf Zehenspitzen schlichen alle in den nächsten Raum. Und da ist eine Fenstertür. Los, hinein. Nur ein bisschen rumgucken. Hm. Seht mal, dort sind Fußspuren. Oh ja. Sie führen hier von der Tür zu dem Wandschrank dorthin Wollen wir nachsehen, was drin ist? Ja. Boah. Das sieht fast so aus, als hätte sich dort jemand ein heimliches Versteck eingerichtet. Mensch, du hast recht. Ich würde zu gern wissen, warum ein neues Schrankschloss angebracht wurde. Und von wem? Hätte dich da raus. Ich weiß dein Herzklopf schneller bei den Gedanken, dass hinter der verschlossenen Schranktür vielleicht Liebesgut lagert. Broschen und Ketten oder wertvolle Bilder. Ja. Oder Falschgeld. Ja, wisst ihr? dass in unserer Gegend seit einer Weile Falschgeld im Umlauf ist und dass man mit allen Mitteln versucht, die Bande zu fangen? Oh. Bis jetzt übrigens, ohne den geringsten Erfolg. Du, es wäre doch gar nicht unmöglich, dass die Bande hier so eine Art Schlupfwinkel hat. Ja. Vielleicht holen sie das Falschgeld immer hier ab, es verteilen. Dann wäre vielleicht auch das Spuklicht erklärt, von dem die Leute reden. Aber bei Tage kann es ja niemand wagen, in den Schrank zu gehen. Also auf alle Fälle müssen wir das Schloss beobachten. Kannst du uns verraten, wie wir nachts hierher kommen? Aber Tante Erna darf unter keinen Umständen etwas merken. Mhm. Heute Nacht ziehen wir erst einmal allein los. Was, Peter? Klar. Das ist ein guter Vorschlag. Mitternacht liefen die beiden Jungen zum Schloss, lautlos auf ihren Gummisohlen, aber doch nicht unbemerkt, denn plötzlich schlug ein Hund an. Komm weiter. Sei doch leise. Im Schloss scheint ein Licht herum zu geistern. Von Zeit zu Zeit sieht man durch die hohen Fenster einen Schein. Das Licht war inzwischen erloschen und nach ein paar Minuten war alles still. Die beiden Jungen gingen vorsichtig weiter. Doch sie fanden nichts. Psst. Komm mit, Peter! Komm in den Saal. Ja. Mensch, wir schafe! Da war doch jemand! Na klar, Mensch! Ah. Da bleibt uns nichts übrig, als nach Hause zu verschwinden. Ein zweites Mal kommt er heute bestimmt nicht. Ich freue mich schon ordentlich aufs Bett. Ich möchte doch wissen, wo der Geist einen Schlupfwinkel hat. Jürgen fing es an zu regnen. Erst kurz vor Mittag besserte sich das Wetter. Peter und Jürgen hatten den Mädchen von der ergebnislosen Nachtpirsch erzählt und beratschlagten, was nun zu tun sei. Wollen wir nicht am Nachmittag einmal zum Schloss fahren und nach irgendwelchen Spuren suchen? Oh ja! In dem nassen Boden kann man leicht welche entdecken. Denn bestimmt war heute Nacht jemand im Schlosssaal. Klar, ein guter Vorschlag. Sagen wir um 3 Uhr. Sie durchquerten ein Waldstück und standen plötzlich auf einer wunderschönen Wiese. Am Rande blühten Steinmelken, und es standen da viele Himbeerbüsche mit reifen Beeren. Es war eine Waldwiese wie aus dem Märchenbuch. Und ganz hinten entdeckten die Freunde eine winzige Blockhütte, in der wohl im Winter Wildfutter lagerte oder wo gelegentlich Holzarbeiter Unterschlupf fanden. Neben der Hütte aber, Hanni kniff vor Überraschung Nanni und Jenny in den Arm stand ein dunkelgrüner Wagen. Die Jungen hatten das Auto auch entdeckt und winkten den Mädchen, ihnen zu folgen. Wo es hier so viele Himbeeren gibt. Ja. Nein, nein, wir kommen nicht. Nein, jetzt wird es tüchtig gefuttert. Eben. Na, komm doch hierher, Peter. Hier gibt es noch viel mehr. Ja, und hier erst. Bei diesem Manöver kamen die Mädchen der Hütte immer näher. Das Ganze war nur gezieltes Theater. Da fiel endlich bei den Jungen der Groschen diese Schlangen. Sie pirschten sich unauffällig an die Stelle heran, die ihnen interessant erschien. Peter rief nach den Mädchen, dann wurde das Theater fortgesetzt. Musik wo seid ihr? Na kommt ihr endlich? Reichlich langsam, die Herren. Oh. Guckt mal, hier ist hier ein Häuschen. Ach seht mal, ein Auto. Ob ein Jäger oder der Förster hier ist? Wir können ja nachschauen. Niemand drin. Das Auto hat außerdem ein fremdes Kennzeichen. Es stammt aus unserem Landkreis. Vielleicht kennen wir den Besitzer sogar. Das glaube ich nicht. Es ist nämlich ein Leihwagen. Ein junger Mann kam aus dem Wald. Er hatte sich anscheinend Pilze zum Abendbrot gesucht. Wie habt ihr euch denn in diese Waldeinsamkeit verirrt? In den zwei Tagen, die ich hier wohne, habe ich ringsum keinen Menschen gesehen. Was machen Sie denn hier? Urlaub. Ich schaue mir die Gegend gründlich an, weil ich vielleicht einmal hierher ziehen möchte. Vielleicht. Bleiben Sie länger hier? Das hängt nicht allein von mir ab. Ach, Sie sind mit Aufträgen hier? Aufträge? Nein, in eigener Sache möchte ich sagen. Aber äh, woher kommt ihr eigentlich? Wohnt ihr hier? Wisst ihr im Schloss Bescheid und auch, wem es gehört? Die Freunde antworteten zurückhaltend und fuhren bald los. Als sie aus der Sichtweite des Fremden waren, hielten sie an. Habt ihr gemerkt, wie er wissen wollte, ob wir uns im Schloss auskennen? Ha, er möchte wissen, ob er dort weiter ungestört arbeiten kann. Arbeiten? Sein Falschgeld verstecken, meinst du? Na ja. Und geistern? Damit niemand sich ans Schloss heranwagt. Ich bin dafür, dass Peter und ich heute Nacht noch einmal auf Wache ziehen. Aber diesmal nicht ohne uns. Wir kommen auf jeden Fall mit. Als sie sich gegen halb elf hinter Peters Haus trafen, kicherten die Zwillinge. <lacht> Hoffentlich träumt Tante Erna nicht von trüben Bächen mit vielen Fischen darin. Sonst guckt sie womöglich aus lauter Angst in unser Zimmer. Sie holten die Räder aus dem Schuppen und fuhren schnell zum Dorf hinaus aufs Schloss zu. Am Eingang zum Park hielt Peter an. Also, wie verabredet. Die Räder stellen wir vorn am Teich ins Gebüsch. Ihr Mädchen bleibt dort in der Nähe und beobachtet das Badehaus. Ja. Jürgen und ich gehen zum Schloss. Wenn ihr etwas Verdächtiges bemerkt, ruft ihr uns mit der komischen Pfeife, die ich euch gegeben habe. Sie fiebt wie eine Maus, nur lauter. Und ihr kommt zum Schloss, wenn ihr eine Eule schreien hört. Meine Spezialität. Aber nur dann kommt. Mit klopfendem Herzen standen die drei Mädchen an einer Stelle im Gebüsch, wo sie einen freien Blick zum Badehaus, aber auch zum Schloss hatten. Ein bisschen ängstlich war ihnen doch zumute. Der Himmel war bedeckt, man sah keinen Stern. In der Nähe raschelte es unheimlich. Vom Wasser her kam ab und zu ein Laut. Einmal kniff Nanni ihre Schwester vor Schreck den Arm, weil irgendwo ein Zweig geknackt hatte. Unheimlich. Ja. Mir läuft es kalt über den Rücken. Ach, eigentlich ist es auch nicht anders als bei unseren Mitternachtspartys. Stellt euch nicht so albern an. Oh, guckt mal da drüben. Beim Schloss ein Lichtschein. Sollen wir die Jungen warnen? Ach, die haben gewiss ihren Posten längst bezogen. Wenn wir dazwischenfunken, geht es nur schief. Naja. Wir bleiben also hier. Hm? Es war gut, dass sie blieben. Nicht nur, weil es am Schloss plötzlich sehr laut wurde, Türen schlagen, Hundegebell, Frauenstimmen, Gepolter und endlich das Geräusch eines abfahrenden Autos, sondern weil urplötzlich aus dem Dunkel eine Gestalt auftauchte, die zum Badehaus ging. Das war doch der Fremde aus der Blockhütte. Wer aber hatte dann im Schloss Krach gemacht? War das nicht ein Kreuzchenruf? Ja. Noch einmal. Aber sie mussten vorsichtig sein, dass der Mann, der drüben am Badehaus war, nichts von ihnen bemerkte. Sie schlichen in weitem Bogen um die Hütte herum. Es glückte ihnen wirklich, heimlich ans Schloss heranzukommen. Hallo, da sind wir. Habt ihr gehört, was hier alles los war? Wir sind auf den Bauch gekrochen. Wir hatten Angst, dass der Hund uns nachlief. Einmal sah es so aus als ob jemand herumgeisterte. Ein schreckliches Pech. Ich habe auch eine Figur am Schloss vorbeischleichen sehen. Konnte sie aber nicht genau erkennen. Sollten wir noch einmal zum Badehaus gehen? Etwas anderes bleibt uns gar nicht übrig. Aber wie kommen wir sonst an unsere Räder? Aber leise. Vielleicht sehen wir den Fremden. Und er muss uns nicht unbedingt entdecken. Doch es schien niemand mehr dort zu sein. Ungesehen kamen die Freunde nach Hause. Am nächsten Morgen erschien Peter mit einer tollen Nachricht. Einer super tollen, behauptete Nanny. Der Erbe des Geisterschlosses hatte sich gemeldet. Er war persönlich bei Peters Großvater aufgekreuzt, hatte sich als Sohn einer Haringer Tochter vorgestellt und sich nach dem Schloss erkundigt. Das war eine Neuigkeit. Der Mann kommt heute Nachmittag nochmal zum Großvater. Wie wäre es, wenn ihr mich besucht? Ja, machen wir. Mhm. Die Lena hat einen fantastischen Kuchen gebacken. Mhm. Sie wird selig sein, wenn sie euch damit füttern kann. <lacht> Bei dieser Gelegenheit schauen wir uns den Knaben mal an. Den Knaben? Hm? Dumme Redensart. Er wird schon ein ausgewachsener Mann sein. Ich bin selber gespannt. alte Lene war eine sehr liebe Frau. Sie nahm Hanni und Nanni in den Arm und guckte sie mit ihren lustigen Augen vergnügt an. Wie halten eure Eltern euch bloß auseinander? Die können es und Tante Anna kann es auch. <lacht> und in Lindenhof haben wir es längst gelernt. Sonst würden uns die beiden immer auf der Nase rumtanzen. <lacht> Kommt in die Wohnstube. Die Kaffeetafel steht schon bereit. Fink lief Lene in die Küche und holte eine große Kanne. Streuselkuchen und eine Stachelbeertorte standen auf dem Tisch. Die jungen Gäste ließen es sich schmecken, vergaßen dabei das Schwatzen nicht und lauschten außerdem aufmerksam, ob die Haustür ging oder ob jemand klingelte. Da. Die Glocke. Da kommt ein ganz wichtiger Besuch für den Bürgermeister. Er war schon einmal hier. Wirklich? Oh. Ihr kennt doch das Schloss der Herringers? Der Mann, der jetzt kommt, behauptet, er sei der Erbe. Was? Haben Sie ihn gesehen? Nein, der Bürgermeister hat mir die Geschichte gestern erzählt, als der Besuch gegangen war. Kannten Sie denn jemanden von den Herringers? Ich kannte die ganze Familie Herringer und am allerbesten die Ursel. Ursel? Das war die Erbtochter, nur ein paar Jahre jünger als ich. »Ein hübsches Mädchen. Ach, wunderschön!« »Ist es die, die von zu Hause ausriss?« »Ja, sie hatte sich in einen jungen Baumeister verliebt. Doch den sollte sie nicht heiraten. Da reiste sie ihm heimlich nach. Geschwister hatte sie nicht. Deshalb übergab ihr Vater bei seinem Tode das Schloss und alle Güter, die dazu gehören, dem Sohn seines Bruders.« Den hätte die Ursel nämlich heiraten sollen, wenn es nach den Vätern gegangen wäre. Geheiratet hat der nie. Er muss die Ursel sehr gern gehabt haben. Vor acht Jahren ist er nun mit dem Pferd tödlich gestürzt. Seitdem suchen sie nach einem Erben. Ob die Ursel noch lebt? Das glaube ich nicht. Wenn sie einen von den vielen Aufrufen oder eine Anzeige gelesen hätte, wäre sie gekommen. Sie liebte das Schloss sehr. Aber vielleicht hat sie Kinder? Die müssen längst erwachsen sein. Und der da drüben beim Großvater behauptet also, ein Sohn von ihr zu sein. Den müssen wir uns ansehen. Ja. Wir gehen auf den Hof hinaus und tun so, als ob wir ein Rad reparieren. Du kommst noch mit, Lene. Musik Peters Großvater erschien mit einem Mann. Die Freunde musterten den Fremden ausgiebig. Das breite Gesicht mit der scharfen Nase und den unruhigen kleinen Augen, das dünne rötliche Haar und die gedrungene Figur mit den fahrigen Bewegungen. Elene, hey, komm doch mal einen Moment. Dies ist Herr Lose Herringer und dies unsere alte Lene, die ihre Mutter noch gekannt hat. So. Die Ursel war Ihre Mutter. Sie ist jung gestorben. Ich kann mich nicht mehr an Sie erinnern. Ähnlich sehen Sie ihr aber gar nicht. Die Ursel war groß und blond und schlank. Ich bin mehr nach meinem Vater geraten. Doch entschuldigen Sie mich, ich muss zu einer Verabredung. Ja, ja. Der Baumeister, mit dem die Ursel fortging, hatte auffallend große blaue Augen. Die hatten es ihr besonders angetan. Er war auch groß und blond und schlank. Also, guten Abend, Herr Bürgermeister. Ich habe es eilig. Wie gesagt, gibt es Schwierigkeiten, dann bitte ich mindestens um das Vorkaufsrecht. Schließlich ist es das Schloss meiner Väter. Weg war er. Und alle sahen ihm wortlos nach. <lacht> Schloss meiner Väter. Und das hat er wohl in einem Kitsch-Roman gelesen. <lacht> er muss aber doch Papiere vorlegen, wenn er etwas erben will. Sicher, das hat er ja. Aber irgendetwas stimmt damit nicht. Sein Pass war so komisch, das Bild undeutlich und verschmiert. Er hat um einen neuen Pass gebeten, weil der Alte durch die Flecken so schlecht geworden war. Musik Am nächsten Vormittag fuhren die Freunde zum Badehaus. Seht doch, da kommt der Falschgeldmann wieder. Nanu, da treffen wir uns ja unerwartet wieder. Na, ist das nicht ein wunderschöner Besitz? Ich bin schon ein paar Mal hindurchgewandert und fühle mich direkt heimisch. Da schwimmt ja ein Krokodil, mitten zwischen den braven Teichhühnern. Und was für ein Schönes. Ich habe mal welche gejagt. <lacht> Nanu, Krokodile haben sie gejagt? Wo war denn das? In Australien. Was haben Sie denn in Australien gemacht? Oh, ich habe alles Mögliche getrieben. Ich habe Häuser mitgebaut, bin an Kraftwerken in ganz verlorenen Gegenden beschäftigt gewesen und habe in der Wüste mit an einer Pipeline für Wasser gearbeitet. Und Krokodile gejagt. Jetzt müssen Sie bloß noch sagen, dass Sie Kängurus gejagt haben. Oh nein, Kängurus habe ich nie gejagt. Doch gesehen habe ich viele. Ich glaube, Sie brauchen uns gar nichts weiter zu verraten. Ich weiß, wer Sie sind und warum Sie hierher gekommen sind. Na, da bin ich aber gespannt. Ich bin der Enkel des Bürgermeisters von Rottleben und Sie sind der Sohn der Baroness Ursul von Herringer und der Erbe des Geisterschlosses. Vor einem Jahr haben Sie sich zum ersten Mal gemeldet. Und nun sind Sie da. Tja, hier bin ich. Aber in einer ganz dummen Lage. Ich habe keine Papiere in der Hand. Alles futsch, was ich mühselig zusammengesucht hatte. Wie ist das passiert? Na, durch meine Leichtgläubigkeit und durch meinen dummen Hang zum Reden nach dem langen Alleinsein. Oh, erzählen Sie. In dem Schiff nach Deutschland, in meiner Kabine, wohnte noch ein anderer Mann, ein Herr Lense. Der hat mich ausgefragt, woher ich komme und was ich in Deutschland machen will. Ja, da habe ich von Erinnerungen meiner Mutter gesprochen, von dem Schloss und dem großen Park, von dem Teich und dem vielen Wald, der dazu gehört. Bei unserer Ankunft im Hamburger Hafen war er fort. Mit ihm alle meine Papiere, die im Koffer gelegen hatten. Und fast das ganze Bargeld. Ist der Herr Lense ein kurzer, dicklicher Mann? Mit kleinen Schweinsaugen und rotem Haar? Auch älter als sie. Stimmt genau. Sag mal, woher wisst ihr denn das alles? Er hat beim Bürgermeister seine Ansprüche auf das Schloss angemeldet. Auf das Schloss seiner Väter, wie er feierlich erklärte. Wir haben ihn gesehen. Ach, so war es doch richtig, dass ich herfuhr. Ich hatte heimlich damit gerechnet, dass er herkommen würde. Jetzt müssen wir sofort beraten, was sie am besten unternehmen. Ja, finde ich ja. Und sie hackten miteinander einen Plan aus, den sie großartig fanden. Amtszimmer ging es schon lebhaft zu. Auf das laute Herein des Bürgermeisters trat ein junger, freundlicher Herr ein. Der angebliche Schlosserbe wurde bleich, als er den Australier erkannte. Sieh mal an, da ist ja Herr Lense, mein ehemaliger Kabinengenosse. Kabinengenosse? Was heißt das? Ich habe Sie noch nie gesehen. <lacht> Vor allem möchten Sie mich jetzt nicht sehen. Aber ich bin nun einmal hier. Und ich verlange von Ihnen die Familienpapiere zurück, die Sie mir in der Schiffskabine gestohlen haben. So. Und wer gibt Ihnen das Recht, mir diese in die Schuhe zu schieben? Ja, mein Herr, was soll das alles? Bitte nennen Sie zunächst einmal Ihr Anliegen. Gut. Ich bin der Sohn der ehemaligen Baroness Ursel von Herringer. Meine Eltern sind tot. Ich habe in Australien, wo ich geboren bin, durch Zufall eine Anzeige gelesen, dass ein Erbe für das Schloss Herringen gesucht wird. Daraufhin habe ich mich vor etwa einem Jahr bei der Schlossverwaltung gemeldet. Damals lebte ich auf einer einsamen Baustelle und konnte meine Arbeit nicht im Stich lassen. Sobald die Talsperre fertig war, ging ich in die Hauptstadt, suchte alle Papiere zusammen und fuhr nach Deutschland. Wie gesagt, dieser Herr teilte meine Kabine. Ich habe aus meinem Ziel keinen Hehl gemacht. Gutgläubig habe ich ihm sogar meine Unterlagen gezeigt, weil er mir angeblich helfen wollte. Doch kurz nach Ankunft des Schiffes im Hamburger Hafen war Herr Lense von der Bildfläche verschwunden. Und die Mappe mit meinen Urkunden auch. Hier sehe ich ihn zum ersten Mal wieder. Ein feiner Schwindel, den Sie dem Herrn Bürgermeister auftischen. Das müssen Sie erst einmal beweisen, mein Herr. Das will ich auch. Zum Glück besitze ich noch das Tagebuch meiner Mutter, von dem ich bisher keinem Menschen etwas gesagt habe. Ich habe keine Zeit mehr, die angeblichen Beweise anzusehen. Morgen muss ich in die Landeshauptstadt. Dort werde ich mich an die vorgesetzten Behörden wenden. Damit griff er nach seinem Pass und wollte auch die übrigen Papiere vom Tisch nehmen. Oh nein, mein Herr, die Urkunden bleiben hier. Die Urkunden scheinen mir zur Grundlage eines Rechtsstreits zu werden. Selbstverständlich bekommen Sie eine Quittung darüber. Die Urkunden schließe ich in einen Panzerschrank. <lacht> Mit der Quittung und einem wütenden Sie-werden-von-mir-hören, verließ der Dicke den Raum. Helene, komm doch mal her. Bin schon da, Herr Bürgermeister. Sag mal, kommt dir dieser junge Herr nicht irgendwie bekannt vor? Er ist der Ursel wie aus dem Gesicht geschnitten. <lacht> Das ist das allerbeste Zeugnis für Sie, Herr Lohse. Unsere Lene hat nämlich ihre Mutter gut gekannt und den feinen Herrn Lense hat sie neulich gründlich abblitzen lassen. Dann bedanke ich mich herzlich, Frau Lene. Ich hoffe, Sie erzählen mir später viel von meiner Mutter. Ich habe ja noch Ihr Tagebuch, da sind Sie auch erwähnt. Ein konkreter Beweis, mein Herr. Ich meine, wir können Sie jetzt schon als künftige Nachbarn und Schlossherren begrüßen. <lacht> Als die Zwillinge Tante Erna alles erzählt hatten, meinte diese, Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Und der rothaarige Fremde ist ein gerissener Gauner. Na, seine Strafe kriegt er schon noch. Wissen möchte ich bloß, welche Rolle ihr bei der ganzen Geschichte gespielt habt, ihr und eure Freunde. Tante Erna ist gescheit. Sie durchschaut einen sehr schnell, dachten die Zwillinge. Nun wird sie uns gewiss gründlich den Kopf waschen. Sie hatten sich nicht geirrt. Da kam es schon. Da habt ihr euch also einfach mit einem wildfremden Mann im Wald getroffen? Wenn das nun ein Verbrecher gewesen wäre. Es konnte ja auch ein Mensch wie dieser Lense sein. Aber Tante Erna, mit dem hätten wir doch nicht gesprochen. Den mochten wir von Anfang an nicht. Ach, hört mir auf damit. Euch war es bloß um eure Neugier und ums Abenteuer zu tun. An mich habt ihr dabei nicht gedacht. Wie hätte ich vor euren Eltern dagestanden, wenn euch etwas passiert wäre? Wir waren doch zu fünf. Ah, das ist auch eure einzige Entschuldigung. Ich hätte es mir ja denken können, dass in euren Köpfen lauter Unfug herumspukt. Wie das Licht im Geisterschloss. <lacht> doch nun Schwamm drüber. Ich schlage vor, wir reden nicht mehr davon. <lacht> Als sie später zu Bett gingen, brachte Nanni das Gespräch noch einmal auf das Falschgeld. Wir dürfen nicht mehr auf eigene Faust nach dem Verbrecher suchen. Der ist bestimmt gefährlich. Das wollen wir ja auch gar nicht. Wir haben doch beschlossen, unseren Australier einzuweihen. Dann hat er als Schlossherr gleich eine feine Aufgabe. Mhm. Auf jeden Fall können wir in Lindenhof davon erzählen. Wir haben einen kriminellen Fall gelöst, nämlich den richtigen Schlossherrn des Geisterschlosses gefunden. Also gelöst haben wir überhaupt nichts. Nur ein bisschen mitgemischt. Aber sehr entscheidend, finde ich. Oh, Tante Erna, du bist doch unsere Beste. Ja. Was hatten wir für abenteuerliche Ferien hier. Schade, dass unsere Zeit bald um ist. Oh, ja. oh, ihr Schmusekatzen. Ihr kommt ja wieder, wenn das große Fest im Schloss steigt. Ja, richtig, das Fest. Als der künftige Schlossherr sich am Ende der Ferien von seinen Freunden Hanni, Nanni, Jenny, Jürgen und Peter verabschiedete, dankte er ihnen noch einmal sehr herzlich. Sobald ich in das Schloss ziehen kann, feiern wir ganz groß, auch wenn in den Räumen noch nicht alles tiptop ist. Ihr seid dann meine Ehrengäste. Und wenn ihr Freunde und Freundinnen mitbringen wollt, sind sie herzlich willkommen. Mein größter Wunsch, dass nur noch gute Geister im Schloss geistern mögen.